на стіні поруч із шафою, повною різноманітних каструль і казанів. «Ви що, відкриваєте ресторан?» Господар поблажливо усміхнувся. «Ні, я наймаю цей барак за безцінь. В Росії – це на краю злітної смуги. Раніше тут був приют. У ньому жили, поки не відкрили аеропорт, а тепер уже нікого нема. Я опорядив пять 6 кімнат середній частині. А далі буде видно. Ходімо нагору, там тепліше. Товста морська линва, пропущена крізь овморованню в стіну кільця хвилястою лінією, тягнулась понад сходами. Сходи ті вели в довгий коридор, де було з десяток вікон, куди виходили двері колишніх спалень. Собака хапав мене за п'яти, явно віддаючи перевагу нозі. Правда, я щоразу намагався дати йому штурхана, але він, взявкаючи, спритно ухилявся, а тоді починав іще завзятіше. — Ви не гніваєтесь на Кадена, що з його ласки опинились неприділі? Дальбоа саме підійшов до стучастих дверей. став, обернувся до мене. Сутінь ще більше поглибила западений круг його очей. Ну, трохи раніше, трохи пізніше, мовив. Я був непристосований до тієї роботи. Поклавши долоні на лаковані двері, Дальбуа штовхнув обидві стулки і жартівливо уклонився, запрошуючи мене пройти першим. Завітайте до П'єро. Ось тут, по суті, проходить усе моє життя. Вас звати П'єр? Ні-ні, П'єро це ось... Він. Господар показав пальцем на дерев'яний куб з метр завбільшки, на якому ніби на своєрідній естраді була розміщена барвиста механічна композиція. Кілька десятків пофарбованих у чорних кубів утворювали на паркеті просторої кімнати широке коло. Я окинув поглядом вигнуту лінію тих кубів. На кожному з них був металевий макет. Один макет зображав манеж, інший – житловий будинок, якийсь склеп. І там завмерли якісь постаті. Деякі частини цієї системи праворуч від мене, здається, ще були незакінчені. На підставці стояли банки з фарбами, лежали різні інструменти. Посеред кімнати лежали переплутані електричні кабелі, подовжувачі, контактні коробочки, від них – до кожного куба відходив окремий проводок. Я нахилився до фігурки, яку мені показав Дельбоа. Залізний чоловічок в окулярах з товстими лінзами, що схилився над електричним більярдом. Він грав, нагнувши голову, щоб не заважав дим від цигарети, затиснутої між губами. Дельбоа присівши навпочіпки, Длубився у клопку дратів, витягнув десь звідти пульт управління, перевірив контакти і натиснув кнопку одного вимикача, другого. Хрипла музика старого патефона почала вигравати ще схоже на булеро Равеля, а декорації і персонажі на підставках оживи, заворушилися, чергикаючи своїми шарнірами. Чоловічок в окулярах забавно штурхав ногою корпус електричного більярди. Цього ж молодика, тільки вже без окулярів, я впізнав і на сусідньому кубі. Він міцно хопив за руку жінку, у якої сильний порив вітру, підняв плаття, відкривши ноги. Інші молоді жінки, пороздявлявши роти і вирічувши від страху, очі крутилися у яскравих залізничних вагонах. Кожну сцену кожного персонажа зроблено вельми ретельно. В цьому не трудно було впевнитись з усіх боків оглядаючи їх. Механізми були приховані під фігурними накладками з металу і пластмаси. Короткозорий молодик був на десятьох макетах. На одному він стояв на ескалаторі, на іншому сидів поряд із групою забіяк, спокійно розглядаючи розбиту склянку, а то вправно вів електричний автомобіль, хоч на його плече тисли круглі груди стевної дівчини –